Уламки скла ранять обличчя і руки, але я порятований, наді мною небо, а фортеця, очевидь, рушиться, каміння привалює людей, які там, у вузькому коридорчику, схожому на лаз у підземеллі. Я ридма ридаю у сні, я гризу землю, звідшаю, з розпуки, уже я не маю до кого прихилитися у всьому світі. Гостре до спазм у серці відчуття самотності, осиротіння. Я блукаю навколо руїни. Когось дістають з-під каміння, комусь роблять штучне дихання. Але мої сини-дружина поховані навік. Їх уже ніхто не порятує з-під завалів. А сон нескінченно довгий, я уже не радий, що порятувався». Краще було б мені загинути під камінням, аніж отак осиротіти. Не маю до кого прихилитися душею, не маю до кого мовити й слова. Якісь люди, чужі мені, снують, як і я між руїн, такі ж самотні, такі ж осиротілі. Але між нами жодного душевного контакту. Бо досі я контактувався із світом людей через дружину і сина. Я волаю до Бога, як біблійний пророк, допитуючись крізь плач, навіщо одібрав від мене мою дружиною мого синочка? Ніколи ще я не любив їх так ніжно, як у тім кошмарнім сновидінні. Але мовчать небеса, холодні, тьмяні, і Бог німує до мене. А наприкінці сну відкрилося раптом що я не сам у цьому незатишному, неприязному до мене світі. Відкрилося, що зі мною наш пес. Наприкінці сімдесятих років, скоро після похорону Тестя, Валерія купила породисте щеня. Пес виріс у розкішного Сен-Бернара, і всі ми його полюбили, навіть і я. Тепер я мав причину частіше гуляти містом вечорами, із псом на повідку. І ось у тім кошмарнім сновидінні Біля мене опинився наш пес. Рідна жива душа. Хоч щось від затишного хатнього світу, У якому я досі жив. Але радів я недовго. Бо щось лихе стало коїтися з псом. Уже він скиглить, хрипить, Блюєчим і схожим на розведену воді крейду. Оже річечка білої блювотини тече міською вуличкою, а пес – мертвий. Простягся на дні потічка, і дітвора з реготом закидає його нерухоме тіло камінням. Тепер я ще самотніший, на тій межі самотності, за якою людина уже не здатна жити. Завіщо, Господи, караєш мене, гукаю до небес непроглядних, ніби теж, вимуруваних із кам'яних брил. Але німує Бог, і я прокидаюся. Підводжуся з дивана, йду на кухню, вмикаю світло, запалюю сигарету. Сон ще в мені, і страх у мені. І відчуття приречності, і відчуття безглуздості людського існування на цій землі, підмурованими небесами. Кидаються геть, потривожені світлом, таргани. Біжать по обідньому столу, по підвіконню, по холодильнику, по газовій плиті. Біжать таргани по стіні, зриваються і падають у мийку. То були роки, коли почалося справжнє нашестя тарганів на Київ. Валерія як могла боролася з ними, але без особливого успіху. Я підійшов до мийки. Вона із білої стала рябою, та крясно було в раковині тарганів темнокоричневих вусанів. Я дивився у раковину на тарганів з висоти свого зросту і сили, як писав поет. Таргани, принишкнувши, дивилися на мене з малості своєї беззахисності на мене всесильного. Можливо, я видавався їм ідолом, Володарем їхніх доль Можливо, вони любили мене Можливо, ненавиділи Можливо, молилися на мене Я відкрутив кран Замить вода усіх їх підняла Закрутила у вирі І потягла в чорну прірву залізної труби У ті ж таки роки На острови в Південному океані Налетів черговий тайфун Океан вихлюпнувся на берег і змив у безодню оканську тисячі тамтешніх мешканців, старих і малих, чоловіків і жінок, з усім їхнім скарбом, надіями, вірою у справедливого Творця. Хіба не так само вчинив я й тарганами у митці? Ми, люди, усі як один, чи ми грішні, чи праведні, для Всевишнього лише тарганим а може Всевишній – лише плід людських фантазій і химер? То були роки, коли я переставав вірити і в Бога, і в диявола, і в саме людство. Сидячи вечорами біля телевізора, я дивився на відгодованих, вбраних у темні пари, наче в савани, вождів на екрані. Дивився, як вони вручають один одному ордени та премії – і реготів до істерики. Страшним був той мій регіт. А ще пізніше на телеекранах замалькали припудрені, підфарбовані шамкаті діди, які зирили у написані референтами папірці і надшитували з них порожні, давно вже мертві слова. Вони, ті, хто надшитував, уже давно самі були мертві. Їх підняли з броньованих трун. І, смикаючи за нитки, примушували, як маріонеток, ворушити вустами. А може, це теж був один із моїх кошмарних снів? Уже не віриться, що усе те було насправді, що кожен із нас так чи інакше брав участь у кошмарній потебічній комедії. Усі ми були давно мертвяки. Хтось смикав за ниточку. І ми підводили руки я теж підводив, я теж був мертвець, і уже не вірю, що колись оживу. Розділ 7. Коли новітній наш вождь, молодий та енергійний, уперше зійшов на Мавзолей, я хворий на гриб, лежав на своєму дивані і уважно дивився в телевізор. Ступивши на найвищу сходинку. Прибравши позу, освячено колишніми вождями, він ледь помітно всміхнувся. Усміх був короткий, як спалах, але він висвітлив для мене багато з того, що буде потім. Знайдіть старі плівки, зупиніть кадр і вдивіться в обличчя куцуватої у шапці пиріжком людини на трибуні мавзолею. А може в мені і насправді уже тоді Прорізався талант передбачення, як сьогодні пишуть про мене газетярі. Для мене перебудова розпочалася із пам'ятних бурхливих зборів колективу нашого видавництва. Деталі уже не мають значення. Головне, рідний колектив обрав мене, Робінзона Макуху, найтихішого і найнепомітнішого свого колегу, на голову народного контролю. Смішно, звичайно, а ще смішніше, що я на цю роль погодився і почав серйозно її грати. Уперше я брав участь у людському спектаклі. У спектаклі «Перебудови» колектив висував мене, бо досі я існував поза керівними структурами. У пику керівним структурам, а начальство підтримало на перших порах вибір колективу бо знало про мою повну інертність щодо громадських справ. І впевнене було, що я і рукою не ворухну, аби когось там чи щось контролювати. Першим підтримав Андрій Ротань. Наш беззмінний партійний секретар. Наш ідеолог. Наш традиційний резолюціоніст. Автор запальних пеанів во слави комуністичних істин. Червоних зір, і дружби народів вільних та щасливих у єдиній соціалістичній сім'ї на той час він уже був автором трьох публіцистичних збірників відрукованих нашим видавництвом вони мали по партійному чіткі наступальні назви моє партійне кредо ленінські істини жовтневий дороговказ так ось хто хто аротань був певен, що я у ролі народного контролера виявлюся Гатяним дідом Морозом під ялинкою, обвішаною цяцьками. Я ж несподівано для нього, та й для всіх, підвів свою гатяну голову і зацікавився, а що ж висить на ялинкових гілках, звідки вони беруться і куди безслідно зникає. Я став вимагати фінансові документи, і бабратися в них. І відкрив для себе, що поки я десятиліттями одержував свою скромненьку редакторську платню, керівники видавництва гребли до своїх кишень такі гроші, які мені і в снах не снилися. А ще відкрилися мені потаємні грошові ходи, що вели до так званої великої хати на Печерських горах. Спершу Андрій Семенович навіть підтримував мене у моїх пошуках істини і сказав з трибуни відкритих партійних зборів Ми усі бачимо, як у роки перебудови політично зростають наші люди Один із яскравих прикладів – Робінзон Прокопович Макуха, який рішуче позбувається своєї недавньої інертності і творчо підходить до справ, пов'язаних із народним контролем ми зобов'язані по партійному мудро підтримати нашого колегу, спрямовуючи його енергію на державно важливі справи. Головне тут – не бабратися у вчорашній брудній білизні, а на даному вирішальному етапі перебудови мужньо йти вперед і тільки вперед».